ons begin van ochend sy diens met Johannes 3 vers 16 God en mens so die taal dat hy sy enigste sien gegeen so dat elk een wat in hom groe nie verloor sal gaan maar die eeuwige lewe sal nie daar is geen grens aan u grens en genade. Vrienden, die Heere sy genade en sy guns sy liefde, is vanochtend ook vir ons. En die Heere kom heet ons vanochtend welkom hier in sy kenborigheid en uh, is hier op ons ook in die dag te kom sien. Die eerste hoofie is die duisternis is oor die handige. Hy sal boortoe en onder onne toekijk, maar hy sal niks anders sien as benauwdheid en donkerte nie. Die volsla duisternis en donkerte waarin hylle gedreigd is, maar in die naam waaruit duisternis is. ek is laat nie sien hoeveel kinders rechtig die in die, die voorhand is en die kleterskoel maaikies van die groof van ook voor in die voor ok, hier is daar is een beetje meer kinders as het hier die was Jylle kom maar sit hoor, jylle kom maar goed op die grond sit. Ja, sit. Voordat ek vir die lekker te gede, kom dis ook om jylle gekom het sêke na, om my lekker te komaal. Kom ek sê gevele bouders van bochtend gang gesels. Dis einde bouders jylle sang diens gang. Wie van jylle is bang vir die donkerde? Oké, okay, hy is die bank van die donkert in die huise, huise Is die ander van jylle bank van die is op die bank. Oké, okay, maar wie van jylle amal leie af en dan sê die lichterse tyd openlik in jylle huise? Maar nou, biede jylle wat is weer kacht? Eens kom sy die kacht om te spaar. En wat gebeur dan? Dan sy donker in ons huise Raad jy die in die middel van die, van die aand, is, is die krachtstiedig afgang is ook donker. Ek raad so bietie bang. Sien jy, jy is baie daard, dit is ek. En dan is het so donker, is wat in die mens, is het donker is, en jy wil sien, um, waar die bed is waar het met slaap van of waar die tafel is en die stoel is waar het nie gaan sien. Hoe jage mense donker te weg? Jy vat een flits, en jy sê die flits aan, wie van julle flits het? Ok, so jy sê nie een nie, wat wat een mens dan? A kers, wie van julle kers het? Okay. wie van julle glampe? Wie van julle verhaal die die flits het, wat so skerp ligt? Ok, daar van julle wat dit oké. As een mens nou kers kan steek in die donkerde, wat gebeur in die donkerde? dit raak licht, die donkerte haak weg, en sien nie, die donkerte so erg nie, die licht is sterker as die donkerte, ne? Ok, als steker mens net al een kersie aan, dan, dan is het sterker as die, as die donkerte. En nou, die boodstapje wat jy sal sien, wat recht jy vanochtend sy dienst loom, is dat ons begin by donkerte. Die tyk is die donkere mens haak, Hoekom is het donker in die mense hart, denk jylle? Hoekom denk jy het donker? Dit is een moeilike vraag vir jylle, wat jy dit moet sê. Ok, fantastisch. Fantastisch. Betek dit as jy sonde doen, dan is het donker in jou hart. Betek dit donker in die mense lewe, as jy sonde doen. As jy ongelukkig is, of zwaar krijg, dan is het donker nie in die mense hart. Aan sy donkere noem iets haak. Dis as jy in een pit geval het. Ek het gister by my huis met een pitpikkie geberd. Ek kan nie verkeel wat sy pit het te sien. Maar ek dink ek, ek daar my inval. Dit gaan donker wees daarom. Dit gaan donker wees daarom. Dit is wat ons nie te het. Ek jy het gezien. Dit is al Uit donker dieptes roep ek na die Heer. Wie die licht wat in ons leven moet inkom, wat die donker in die wegjaag. Die Jesus neem, God. Die Jesus kom en dan, dan word hy geborene, Kerstus het ons hy geborene gevier en nou is ons bezig in die liefheid van die, die kerstige jaar om te dink daar aan hoe hy slaar gekryd, kruis te geloof het, om daar vir ons te sterven maar hy is die hoop die wereld, hy is die hoop vir ons hy is die licht wat aangesteed word hy is soos die kers wat ons aangesteed en sy licht jaag al die donker in ons lewe weg en toe hy opgestaan het uit die dood na drie dag toes het is soos die kersie wat vir ons lig maak maar toes het vir ons soos die son wat helder skyn en dan skiel vir ons hoop ons is nie onder in die pit nie Jesus het ons kom uit te hy het ons licht en lewe gebring, hy het vir ons hoop gebring. Is dit gebeen? Okay. So jylle, dat sal we sien vanochtend, dis, dis ons programme video, ons begin vir die duisternis, vir die donkerke, ons is bang, ons het sonde in ons leven, ons het nie hoop nie, ons is moedeloos, ons krijg zwaar, en toe word Jesus geboren, hy leie vir ons, hy gaan kruis toe, hy sterf vir ons, en toe staan hy op uit die dood, en naas die licht, sal sien, hy skijk jy so, is donker achter, moet wit, weet dit iets op, net toe ons oor die opstanding begin praat, dan is die achtergrond wit, en die wette, is soor. dan is dit stie dit licht die kerk, want Jesus is ons hoop, hy is die licht vir die wereld, en hy wil ook, en ons dier die licht komt, moet steek, so dat die donker dit, weggejaagd kan word. En ek ek, jy het lang genoegst gesit, jy het vir wie nou een Ok, kom, jy het mag opstaan en vat jy het so lang opnieuw. Wat jy het in en die en dan kan jy het Jy het mag jy het net op jy Ons gaan net op jy het jy het mag gaan sy sal my sê in die wereld brengen, en jy moet om Jesus noem, want het is hy wat sy volk van die sondes sal verloos. <tied> Sieh <tries> hier, ja glorosa, dein Ruhrsaden. Hier Soldaten Thank yeah. you. तो सीरी Thank you. offers in die sakkies. Jy het ons amper nie het idee van wat die offer moes gekost het om die lewe vir ons prijs te geef. Jy het daarom soms stil in verwondering oor die wat die alles vir ons gegeef dit wat ons nou vir die geën, is die teken van ons waar Amen Toen die sabbe dag voorbij was, het Maria magdalena en Maria die baal van Jacobus het Salomie gegeven oor die oog om die lichaam daarmee te gaan balsen Die sondagmorgen baie vroeg kom het by die graf aan net toe die son opkom hulle vraad het vir mekaar nie sal ons die kip voor die ingang van die graaf wegrol. Die kip was baie groot, maar toe hulle opkijk, sien hulle dat hulle klaar wegrol is. To hulle die graaf ingang, sien hulle een jong man aan die rechterkant sit, met lang buurklede aan en hulle het groote skrik. Moe die skrik nie, sê hulle vir hulle. Julle soek Jesus van Nazareth, wat gekruisig is, Hy is in die dood opgewek. Hy is nie Heer nie. die Heere al jyde volke, loof om al jyde nasies. Hoekom? Want hy is baie liefde weder. Hy doen wat hy beloof hy. Ja, die Heerese liefde vir jyde sal nooit ophang nie. Kom, prijs die Heere. verreld ook in ons kan wees, mag ons ook met dankbare triemies gaan wele die week, dat die redding en die verlossing vama is. Amen.